Ba, guri harrituta utzi gaitu. Zeren ez ikusten e, autobusa jartzea prebentzioarekin zede gina zuenik, zeren berez hopile ba, mendian, e, oinez opila jatea da, e, elizatik beden katzioa tik pasa ondoren, uh -huh. eta beraz, ba, zuzentzea autobus bat, goraino, ez dugu, ez dugu lerzen, zeren berez aktivitatea ez dago goian. Aktibitatea, mendi osoan zehar dago. Guadalupeko zelai osoan zehar, edo Santiago txon, edo Errandonean, edo, edo Farolan, edo bai, mendi inguruan, baina ez leku batean kokatuta eta ordu batean kokatuta, ez da ere.